Vagy? Uh -huh. Megyünk tovább a Mózes könyvében. E mesét kérem meg. Gyere, Léciás, fel az első, tízes, első tíz verszakot. Ábrahám ismét megnősült. Feleségének ketúrá volt a neve. Ő szülte neki címrend, jogsánt, Medánt, Migyánt, Jizsbákot és Suahot, Jogsám nemzette Sebát és Dedánt. Dedám fiai lettek az Asúriak, a Letúsiak és a Leumiak. Migyám fiai pedig Éfa, Éfer, Hanók, Abida és Eldá. Ezek mind Ketúrának a leszármazottjai. De Ábrahám Izsáknak adta mindenét. Az Ábrahám másodrangú feleségeitől származó fiainak csak ajándékokat adott Ábrahám, és még életében eltávolította őket fia Izsák mellől kelet felé, egy keleti országba. Ábrahám életkora, amit megért, 175 év volt. Akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késővénségében öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került fiai Izsák és Izmál temették el a magpélai barlamban, Efronnak, a hetitai Cóhár fiának a szántóföldjén. Mamréval szemben, azon a szántóföldön, amelyet Ábrahám a hetitáktól vett meg. Ott temették el Ábrahámot, ahol sárát a feleségét. Ábrahám halála után megáldotta Istenem az ő fiát Izsákot. Izsák a Lahájrói útnál lakott. Köszönöm. És még mielőtt ma belekezdenénk az ige tanulmányozásába, szeretném, ha megismerkednénk egy emberrel, és az ő példájával egy angol fiatal emberről van szó. Tesnőtanárként számúra nagyon érdekes üzenete van az ő életének, vagy ennek a bizonyos tevékenységnek. Úgy hívják, hogy Charles Blandon és arról híres, hogy a Niagara vízesés felett 300 méter hosszan kifeszített egy drótkötelet, ami 8 cm vastag volt, és 50 méter mélység volt alatta. Az egyik része az Egyesült Állam, másik része tán Kanada. És e fölött, a vízesés fölött gyönyörűen, egyensúlyozva átment egyik helyről, egyik pontról a másikra és mindenféle érdekes trükköket csinált rajta, és hát több ezre jöttek oda megnézni ezeket a trükköket, és mindenkit tapsolt. Tehát ez egy óriási nagy dolog, hogy valaki egy ilyen mozgással bír, egész kiskorától már artista iskolába jár, és hát gyakorolja ezeket a, a elemeket. Csak hogy egy napon egy különleges ö, ö, po, po, próbával áll elő, arról van szó, hogy elővesz egy talicskát, és a talicskát tolját üresen. És aztán, amikor visszaér a talicskával, akkor azt mondja, jó, eddig ez nagy trükk volt, de most aztán igazán következik a nagy trükk, kiül bele a talicskával. És a talicská, és, és hát nyilván ott a, emberek csak azért jöttek, hogy tapsoljanak, és ujjongjanak, és látják, hogy milyen nagyszerű, de amikor már őróluk van szó, hát azt mondja, hogy szépen. Egyetlen egy ember volt, aki jelentkezett, és az ő fia. És belőle a talicskába, és amikor jön visszafelé, megkérdezik tőle, hogy na de hát ho, hogyan van ez, hogy, hogy beülsz egy ilyen veszélyes mutatványba, és hát ráadásul ott van az nagy Mési, nem féltél, és azt mondja, hogy az atyám kezében ilyen biztonságban éreztem magam. És ez lenne a mai, mai textusnak talán a legfőbb üzenete, hogy, hogy te, te hogy vagy az atyát kezébe is. Látod, hogy egy nehéz, nehéz igesszakaszról fogunk ma beszélni. Nem azt mondom, hogy mindenki sírni fog, de hogy öregebb lesz az Isten tisztelt végére, mindenki az biztos. <gül> ez csak vicc Visszatérve az ige szakaszra, látjuk azt, hogy meghalsára és egyedül marad Ábrahám, és választ magának egy, egy párt, egy feleséget. És talán, ha a magyar nyelvre szeretnénk lefordítani az ő nevét, azt jelenti, hogy ilyen nagyon jó illat, vagy valami hasonló, ami ilyen füstölőből kijön, és rendkívül kellemes illatot áraszt. És talán ez az Ábrahámnak, ez az utolsó időszakában ez a kedves hölgy talán ilyen, ilyen jelentőséggel bírt. Talán ő volt az, aki aki szeltette vette körül ebbe az utolsó időszakba. Talán ő volt az, aki kiegészítette őt. És ez nagyon-nagyon fontos volt Ábrahám számára, főleg hogy természetesen nem vesztette a célt, hogy ő számára Isten ígérete, és azoknak a megtartása, és azoknak a, az életben tartása, amit ő megkapott az úrtól, azt véghez vigye, azt, azt megkapja Istentől. Tehát ez egy nagyon fontos része volt az ő életének. Nagyon fontos fókusz volt az ő életében az, hogy mindaz, amit kapott föntről, az, az ő életébe beteljesedjen. És eh, ahogy olvasta is Emese, eh, hölgy meghal, mármint hogy a régi felesége, és gondolod de 30-40 éven át, ez a számú második felesége, Ketúra ott áll mellette, és körbefelszínás szeltette. Micsoda nagy dolog ez, hogy, hogy Isten ilyen kegyelmét mutatja meg, hogy az utolsó szakaszban is még, még mindig van lehetőség arra, hogy egy, egy szívbéli választott párral él az utolsó időszakát. És aztán olvashatjuk, ugye, hogy elhunyt, mármint, hogy, már hogy Ábrahám a nyolcas versszakban Elhunyt Ábrahám. Tehát nem, nem arról szól, hogy, hogy rendkívül nagy küzdelmek közepette, vagy mondhat kényszenvedések közepette, vagy orvosi kezelések közepette, és küzdöttek az életéért mindenféle gyógyászok, hanem egyszerűen hogy ki megy az életből, átmegy abba az ígéretbe, amit Isten ígér az őt szeretőknek, az ő mellett döntőknek. Tehát olyan békességes, olyan, olyan természetesen jó, jó módon múlt el az ő élete. És aztán ahhoz, hogy, ahhoz, hogy megértsük a következő szakaszt, itt egy pillanatra majd megfunkálni, azt olvassuk, hogy betelve élettel. És itt négy pontot szeretnék majd nektek, vagy négy olyan részt szeretnék nektek felvillantani, amely nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, mit jelent az, hogy, hogy, a, hogy az ember betellik az élettel. Mint amikor a iskolai menzán, a gyerekek, amikor nem figyelnek oda, és szórakoztatják egymást, és a vizes poharukat szinte színültig teszik, ugye akkor abban már nem fér semmit, annyira tele van. De hogy mivel is van tele egy emberi élet, mi, mi az, amikor azt tudjuk mondani, hogy nincs, nincs már hely abba a pohárba, nincs már hely a mi lelkünkben, ez csordultig van Istennel. Erre szeretném, hogy ha egy kicsit fókuszálnánk. Természetesen maga, az öregedés, az mindenki számára törvényszerű. De az, hogy lelkileg növekedünk, az egyáltalán nem. Nagyon sok szülőértekezetet szoktam tartani szülőknek, és hát ülnek velem szemben 40-50, vagy idősebb emberek is, nagymamák jönnek el olykor, és hát amikor megnyilvánulnak, akkor látom, hogy bizony, hát igen, 50 éves, 40 éves, de mintha olyan tíz év körüli emberül nevelem szembe tudod a, a reflexekből. Tehát, hogy igen, az öregedés törvényszerű, de a lelki növekedés az nem. És, hogy, és hogyha növekszünk lelkileg, ha, ha, ha minden ideg központunkkal, minden szívünk minden indítékával, Isten felé közeledünk, akkor természetesen ez a fajta űr, ez kezd betöltődni, akkor kezdünk betelni Istennél, akkor, akkor egyszer elkezdünk növekedni, és ha növekedünk, akkor erősödünk a hitben, és ha erősödünk hitben, akkor jöhetnek mindenféle viharok, akkor sokkal könnyebb megállni, mint úgy, hogyha ha csak úgy félig vagyunk ezekkel a dolgokkal. Tehát, a felnövekedés az öregedés kötelező, mindenki számára törvényszerű, de a lelki növekedés nem. És az első ilyen pont, amit szeretnék mondani, ebből a négyből az első, maga a hit, a hitben való, hitben való járás. És a Márk evangélium a hatodik részében olvashatunk arról, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy menjünk át a túlsó partra, és akkor majd történnek az események. Igen, ám csak, hogy a, a tenger közepén egy óriási vihar kezdődik, és azt mondja, hogy nem törődsz velünk, hát elveszünk, hát itt a nagy vihar, és most mi lesz velünk? És hát azt mondta az elején, hogy menjünk át a túlsó partra. Nem azt mondta, hogy fél utatni meg fogtok halni, és majd a hullátokat így kimossa a víz a partra a másik oldal. Ugye nem ezt mondjam, azt menjünk át. Az, hogy vihar van, hát... Apukám, az hát azért van, hogy egy kicsit próbára tegyem a te hitedet. És hát ö, mire néz a tanítvány Hát a viharra, ugye? És mi emberek hasonlóképpen tulajdonképpen nem más csinálunk, mint amikor körülvesznek nehézségek, akkor ezekre nézünk. És nincsen más az életben, ami jobban bemutatja a mi stabilitásunkat, a mi hitünket, mint, mint maga a nehézségek. Mert ott teljes egészében tükröződik. Teljes egészében tükröződik ami igazi voltunk. És Ábrahámnak ugyanez volt. Ugye? Voltak ígéretek, hát de csak nem jön. Imádkozik, de csak nem jön a válasz. Még mindig nem. És ott vannak a, ott vannak a nagy küzdelmek. És, és még mindig várni kell. És még, nem, még mindig nem történik semmi. És jönnek a nyomások, jönnek a nehézségek. És hát, hogyha ő is mindig a körülményeire nézett volna, hát bizony, hát bizony nem, nem, nem tudta volna a végén azt mondani, hogy betelve élettel. Mi magunk az életünk területein, amikor jönnek a nehézségek, a munka, a kapcsolatok, az egészségi állapotunk felől, ha ezekre nézünk, bizony, akkor elkezd szidrizni a térdünk, akkor beleremegünk. De azt mondja a korintiusiakhoz írott levél, hogy mi hitben járunk, nem látásban. Tehát, hogyha te a látható dolgokra figyelsz, és folyamatosan ez köti le a figyelmedet, akkor, akkor bizony olyan vagy, mint nálunk a Tesnés Egyetemen, amikor edzettünk, hogy felvettek egy ólón mellényt tettek ránk, és a derekamra kötöttek egy gumikötelet, és azt a másik végét oda tették a bordásfalhoz, oda kötötték. És az volt a feladat, hogy az edző megnyomta a gombot a stopper óráján, és ki kellett húzni azt a kötelet a legmesszebb lévő pontig, és ott kellett tartani bizonyos mennyiség ideig. És tudod, így rángat vissza a múltunk. Így rángat vissza a múltbéli összes bűnünk, hogy nem engedi, hogy megfussd azt a pályát. Így, így rángat vissza az a sok nehézség, ami a múltban volt, hogyha ezekre figyelsz még mai napig is. És hogyha te átadott életű vagy, akkor próbáld meg a múltat a múltban hagyni, és úgy menni előre, hogy ezek már mögöttünk vannak. És a, az életnek a beteltsége, az, hogy én csordultig vagyok, az feltételezi azt, hogy magam mögött hagyva minden múltbéli nehézséget, múltbéli fájdalmat, mert akkor nem tudom megfutni azt a pályát, ami előttem van. Ez az első olyan dolog, amit fontosnak tartottam elmondani, hogy én ahhoz, hogy betelve legyek az élettel, magam mögött hagyok minden olyat, ami nyomasztó, minden, ami aminek ott kell, hogy legyen mögöttem, és nem pedig előttem. És nem engedem, hogy visszajöjjön, és nem engedem, hogy állandóan kísértsen, és azt mondja, hogy ez vagy te, hanem magam mögött hagyva, és csak futok egyenesen előre. A másik, az Istennek tetsző élet. Ábrahám igyekezett fedhetetlenül élni, igyekezett az ima ember lenni, igyekezett minél többször, kapcsolatba kerülni az azokat Elkérni a, azokat az ígéreteket, amelyet ő kapott. És látunk ilyet, hogy az, az új szövetségben is, hogy igen, dolgoznunk kell, dolgoznunk kell egyrészt magunkon, más még dolgozni kell azon, hogy én amikor nehéz, akkor is tudjak igét olvasni. Amikor, amikor nincs kedvem, akkor is tudjak imádkozni. Amikor amikor a hátam közepére nem kívánom azt, hogy másokért, másokért tegyek, vagy imádkozzak, mert vannak gátak, akkor, akkor is ezt tegyem. Istennek ez tetszik. És nem kívánom én is a hátam közepén péntek délután, amikor vége az iskolának, már szívesen mennék haza, mert elfáradtam egy nehéz hét után, hogy látva embereket, Visszamenni az iskolába és imádkozni, vagy gyerekekért, vagy éppen az iskola vezetőjéért, és azt mondani, gyere imádkozzunk egyet, ugye református iskolán révén szó, ahol tanítok, ott könnyen mondhatok ilyet, e, természetesen, de nem könnyen teszik ezt. Tehát, hogy te az ima embere vagy, te az ige embere vagy, akkor is, amikor, amikor nagyon nagy nehézségek, fájdalmak vesznek körül. Istennek tetszik ez, amit te csinálsz. Harmadik, a szeretet irányítása, és Isten szeretetének irányítása az életünkön. Hogy látszik-e, hogy Isten szeretetének irányítása van a te életeden. Pál, amikor már nem sok ideje van a hátra, és az élete vége felé közeleg, van egy fiatal lelkész, akit úgy hívnak, hogy Timóteus, azt mondja neki, hogy növekedj a kegyelemben, növekedj a szeretetben, mindaz, amit az Istentől kapsz, add tovább az embereknek, hogy erősödjenek. Szintén nagyon fontos, hogy nem, nem, az, a, nem az a nagy történet, hogy én velem szembe álló embernek elmondjam, hogy én hogy látlak téged kritikusan, és mindig odavágjam neked, hogy hát körülbelül ez vagy. Ugye ezt a legkönnyebb megcsinálni zsigerből, amikor látjuk a másiknak a hibáját, főleg itt tanév vége felé, mi tanárok is a tantestőben nagyon hamar megtennénk azt, hogy, hogy odaválljunk. Hát apukám, hát ez vagy, már itt is hibáztál, és hogy hogy nincs aláírva a naplód, és még nincs előkészítve a jövő hétre, és a többi, és a többi, és a többi. Ezt a legkönnyebb tenni, hogy a másiknak lefejezzük a nyakától a a kis testét, és ennyi volt. Tönkrevágni embereket a legkönnyebb, de Isten szeretetében elbújni, és kegyelmesen hozzáfordulni a másik emberhez. Talán Ábrahámnak egy na nagy titka volt, hogy Isten szeretetében járt, és, és ugye ott, hogy mondjam, ott elé élte Ábrahám emberek elé az ő hitét, és egyszerűen azt mondták, hogy ez nagyon jó ugye, tehát elé élni a más emberek elé a te hitedet. és a negyedik az új teremtés hogy nem tudom, hogy te hogy vagy itt, vagy milyen indítékkal vagy itt de az átadott élet nélküliség hogy én nem Isten oltalmalat vagyok, az én szívem nem Istennél van akkor van lehetőséged arra, hogy átgondol le ezt, hogy hogy hol tartasz te ebben a szakaszban. Spurgeon azt mondta, egy olyan Istenre, akit nem láttam, egy olyan életre, amit nem én éltem, és egy olyan halálra, amit nem én haltam, ezen nyugszik az én örökké való reménységem. Még egyszer elmondom. Egy olyan Istenre, akit nem én láttam, egy olyan életre, amit nem én éltem, és egy olyan halálra, amit nem én haltam, ezen nyugszik az én örökkévaló reménységem. Tehát ez a négy olyan kis pont, amely segíti az embert ahhoz, hogy betelve legyen az élettel, hogy átadott-e az életem, hogy én sugárzom el a levőknek azt a fajta stabilitás, azt a fajta biztonságot, azt a fajta szeltetet, azt a fajta kegyelmet, amelyet én föntről kaptam. Hídben járok, nem látásban, nem a körülményeim határozzák meg az én státuszomat, az én identitásomat, hanem a felülről jövő üzenet. Ez az érettségnek a jele, ez, a, ez, a, ez annak a jele, hogy én Elkezdek betelni, és az életem abba az irányba halad, hogy én betelve fogok elköszönni erről a földről. És sokunknak, és nekem is van úgy, hogy bizony <höhö> visszajönnek ezek, ahogy az imént mondtam, de Luther nagyon, nagyon jól megfogalmazza ezt. Egy éjszakai imádság során Luther Márton, ugye ismerjük a nagy reformát, a Evangélikus Egyház egyik, megalapítóját, azt mondja, hogy éjszaka, hogy imádkoztam, megjelent az ördög és azt mondja, hát te Luther, hát itt vannak a te bűneid, mit, kezdek mit kezdjek ezzel? Olvassam föl neked? Azt mondja, hú, ilyen sok van. Azt mondja, tudod mit, menjél el, és menjél végig a földön, nézzél végig mindenhol, és hozzá még egy nagyobb listát menni, sokkal több van. Elmegy az ördög, és jön vissza. Valóban egy hosszú nagy listával alig tudja már magával hozni azt a nagy papírtekercset. És megjön az ördög, és mondja, na Luther, ezzel most mit kezdesz? Itt aztán tényleg rajta van minden. És azt mondja, akkor most figyelj, írd alá, hogy Jézus vére engem teljes egészében megtisztított. És mindezek a bűnök már Jézusnál vannak elrejtve. És az ördög eloldalog Tudod, én azt gondolom, hogy Úlután uh, nagyon jót, jót tett, és a beteltségnek ez az egyik fő forrása, hogy nem engedem azt, hogy cibáljanak ezeken a pontokon. Tehát te beszállsz ebbe a talicskába, te bemersz-e ülni abba a talicskába, ami, amit átvisznek a niagara fölött, ami a mennyi atyánknak a a talicskája. Mm. És azt mondod, hogy igen, atyám, én, én bízok benned. Jöhetnek nehézségek, jöhetnek bármilyen szelek, jöhetnek őrült nagy hurikánok, orkánok, én akkor is elrejtve vagyok benned. A 57-es ki tudnám vetíteni a második versszakát. 57-es Zsoltár. Igen, felséges Istenhez, kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Nézzük tovább egyen. Hálmos vers. Vagy mint inkább a Bibliából? Tehát úgy egyszerűbb lesz, ugye? Többet lesz, ugye? Többet lesz, akkor, Jó. Így szór. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. És gondolom, hogy, gondolom, hogy, hogy ez, adhatja meg, ez adhatja meg a mi olykori lelkünknek a, a vigaszát, hogy Isten árnyékában keresünk teljes melléket és megoldást. Menjünk további a következő versben. És azt mondja, hogy izsák és izmál temették el. Két testvér. Ez a két testvér nem volt mindig szívbéli kapcsolatban egymással. Nyilván voltak bizonyos küzdelmek az ő eltükbe, és mi kellett ahhoz, hogy újra ott álljanak. Az édesapuknak a halála volt az, ami újra egymás mellé állítja őket, és ott állnak mind a ketten, együtt vannak. És bizony, most szeretném újra kihívni a gyülekezetet abba az értelemben, hogy, hogy, hogy vannak-e rendezve a te kapcsolataid családon belül, testvérként, hogy te hogy állsz, hogy állsz a testvéreddel, hogy állsz a családtagokkal, hogy, hogy nekünk is ilyen rendkívül kemény pillanat kell ahhoz, az apukámnak a halála kell ahhoz, hogy, hogy rendezzem a viszonyomat a, a testvéremmel? Vagy, vagy, vagy megy az annélkül is? Újra, újra visszajött bennem is ez a kérdés, hogy hogy állok én az én saját testvéremmel? Mi az, ami mozgatja mi testvéri kapcsolatunkat? Az amerikai... amerikai ezrek, amiket esetleg küld, testvérem Amerikában él, és mindig csak úgy támaszkodok rá, hogy öcsém küldjén már egy kis pénzt, mert hiány vagyunk. Ez mozgatja? Mindig csak bizonyos fizikális fizikális szükségleteknek a betöltésére támaszkodok rá? Vagy testvérként látom benne azt az ember... Aki, aki megmentésre vár. Látom benne azt a lelket, akiben sokat kell investálni ahhoz, hogy ő is az Istennél legyen. látom ezt a lelket, aki, aki kiállt azért, hogy gyere, még jobban szeressél. Látod-e ezt a családtagjaidban? Látod-e ezt a testvéreidben? És ugye temetik őt egy ballangban, sára mellé teszik. Ez milyen, milyen jó kép a felesége mellé, az első felesége mellé temetik el őt. És aztán Ábrahám halála után láthatjuk, hogy Isten megáldja Izsákot. És Izsák ebben a helyzetben nem mondja azt, hogy na jó, itt egy kicsit álljunk meg, törjük meg a képet, most én kivonulnék a Bibliából, most szeretnék egy kicsit regenerálódni, most egy kis rehabilitációra van szükségem, elmennék kisbérre a rehabilitációs központba, hanem megy, megy tovább a helyzet. És azért Azért ilyen elevem bennem ez az egész, mert én magam is átmentem ezen a szakaszon. Számomra mindkét szülőnek a, a elkísérése, a halálig és az utána való szakasz rendkívül eleve él bennem, és tudom milyen az, amikor, amikor vége van, valaminek, és mostantól nincsen, nincsen hátrafelé fordulás, hogy gyere, apa, segíts, vagy most szerinted mi kéne tennem. Nem futhatok már döntésekkel a, a bölcsülőkhöz, hogy most mi lesz, hogy lesz. Hanem te ott állsz, elevenen önmagadba, és nincsen nincsen mellted mankó, nincsen támasz, nincsen az, hogy, hogy bármivel futhatok oda, hanem egyszerűen te magad vagy, és az Isten. És ö, talán nekem ez a szakasz az identitáskeresésről szólt, hogy most miben keresem én az identitásomat? Honnan, hova tartok? Kik fognak rám ö, telepedni? Engedem-e, hogy a gyerekeim a rajtam állva erősödjenek, és én legyek a gyökér, és ők majd fognak ö, hozni újra gyümölcsöket? Talán ilyen kérdések voltak számomra is, amikor... Ö, Ezeket átgondoltam, és gondolom, hogy Izsáknak is hasonlóképpen nem lehetett könnyű ezt az egész eseményt végélni, de egy fontos, hogyha Isten szólít, akkor te arra reagálsz -e. Egy fontos, hogy te egy ilyen helyzetben maradsz-e az ige embere, maradsz-e az Ima embere. Marad e az, aki, keresztül, ha Isten üzen, akkor tehát tovább, tovább tudod vinni? Marad e az, aki szórod a magot? Vagy, vagy csak így meg, megrodjunk? Persze törvényszerű, hogy valamilyen szinten az ember egy ilyen helyzetbe a gyászában legyen egy kicsit magába, de ebből föl kell kelni, és az nem mindegy, hogy, hogy ez hogyan történik. És tudod Izsák ezt nagyon jól, nagyon jól mutatja, hogy igen, föl kell, és az összes, összes áldás és ígéret az övé És amikor az utolsó szakasz volt, és jött a mentőautó, és mondom apukámnak, hogy szeretném, ha imádkoznánk. Apukám nem volt hívő egész életében, semmi köze nem volt a, a történethez. És mondom, most van lehetőségünk imádkozni. Megengedett, hogy imádkozzunk egyet? És azt mondta, igen. Nagy, nagy örömem volt, és amikor vége volt az imádságnak, mondom neki, hogy hogy láttad ezt, ahogy most mi itt mentünk az újra. És azt mondta, hogy békességet adott nekem, és teljes megnyugvást, és egy bizonyosságot. És az olyan jó volt, hogy így, így tudtam elköszönni tőle, hogy ez békét adott számára, és teljes megnyugvást afelő, hogyha ő fog tartani. És ahogy mondtam is, hogy mindaz, ami a fölülről jött, akkor azt te tudod-e képviselni, akármilyen helyzetbe vagy. Ha a hívő szülők gyerekeként nőttél fel, és, és majd eljön az a pillanat, amikor már el kell köszönni, akkor te mit viszel tovább? Mi az, ami, ami számodra útra valónak ott lesz? Az ő hitük az ott marad, de azok az ígéretek, amik rajtuk keresztül elindultak, tud-e továbbvinni? Ilyen, ilyen nagyon komoly kérdések azok, amik feszíthetnek minket, és bizony nap, mint nap elő, előjöhet, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el az az idő, amikor hazaszólítatunk. Úgyhogy szembe kell néznünk ezekkel a kérdésekkel, akármennyire is úgy gondolnánk, hogy hát még még korai ilyen témákról beszélgetni. A beteltségről, azzal a fajta örömteli, csorduldik töltött Isten szeltetéről sem korai beszélgetni, mert fiatalként is lehet, lehet már ilyenről beszélni. Múlt héten gánton voltam kisgyerekekkel, kétnapos ilyen túratáborba, és 11 éves gyerekeket kérdeztem meg, hogy mit jelent számodra a az Istennel való járás, mit jelent számodra, Jézus. És megdöbbentő volt, hogy többen is ott felszólalt, ottán hárman, és mondja, hogy a napi ige olvasás és a imádság számomra az életemet határozza meg. Mondom, 11 éves gyerekekről beszélek. És van olyan, amelyik azt mondja, hogy álmomba kijelentést kapok az Úrtól. És így mondja egy 11 Én Én majdnem ott helyből összecidriztem magam, a térdeim úgy remektek, hogy csak csuda. tudtam, hogy most én felnőtt órán vagyok, vagy gyerek órán. Tehát ha azt gondoljuk, hát ezek a gyerekek még igazán csak gyerekek, az ő döntésük még, nem, igenis nagyon komolyan, igenis nagyon komolyan vehetik az igét. Igenis, belég nagyon sokat lehet investálni, és az ő döntésük igenis nagyon komoly. És ha egy hívő család így módon Investál gyerekekbe, elé élik az ima szolgálatát, az ige olvasás szolgálatát. Ezek a gyerekek erőben fognak, erőben fognak megállni, és hitben járnak, és nem látásban. Te szeretnél, szeretnél ilyen családot, szeretnél ilyen gyereket, hogy amikor majd utoljára a szenfödőd lemegy, akkor tud, hogy biztonságban te, amit tettél, azt megtetted, és amit tőled várt az Isten, azt megtetted, és ha megy az egész család előre azokon a jelentéseken, amit Istentől kaptál. És tudhatod, hogy biztonsággal mehetsz majd a mennyei homba, mert ami utána jön, azoknak az alapjait te már leraktad. És azt gondolom, hogy én férfiként, apaként nem is kívánhatnék mást ennél, hogy mint a gyerekeim, ezt örököljék tőlem. Nem a bútorokat, amit szét kellett most ütnöm remlégiben, nem a ruhákat, amiket be kell zacskóznom tőle. Hát, ezek mind-mind elmúlnak. Mind-mind elmúlnak. Mondja egy uh, igehirdető, hogy a legtöbb, ami megmarad, az életünkből az, hogy mit tettünk Jézusért. A legtöbb, ami, amit tehetünk, az marad meg, amit Jézusért tettünk. Az összes többi az elég. Te beszállsz ebbe a talicskába, amely így megy végig az uton, amely azon a kis vékony szallagon, amelynek imbójog a közepén, leföl liftezik, amely lehet ott széls, és egy bíznot kell. Bemersz ebbe, az életbe, amelyet Isten vezet téged. Hitben járunk, nem látásban, Isten gyönyörködik bennünk, ő az, aki azt mondja, hogy növekej szeretetben és kegyelemben. Ez a mai üzenet, azok számára, akik teljes szívvel hallgatják Istennek igéjét. És azt mondja a Krónikák könyve, hogy Isten szemei körbeforognak a Földön, és keresi azokat, akik teljes szívvel hozzáfolyamodnak. És erre a, erre a kihívásra, erre a fajta,